Дорогі радіослухачі, ви слухаєте Радіо Філадельфія, програму Українського освітно-культурного центру на радіохвилях WWDB860. Програму приготували Борис Захарчук, Орися Гевка, Іван Праско, Осиброшка. Пам'ятайте, що Радіо Філадельфія з вами, а ви, слухачі, будьте з нами. Літопис важливих подій з історії України 29 березня 1972 року помер у Канаді митрополит Української православної церкви Іларіон в мирі професор Іван Огієнко 30 березня 1973 року помер у Канаді ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов 1 квітня 1809 року народився в селі Великій Сороченці на Полтавщині великий письменник Микола Гоголь. 1 квітня 1871 року народився видатний український хемік-органік Микола Валяшко. 1 квітня 1941 року відбувся другий великий збір ОУН. 2 квітня 1111 року перемога княжих військ над Половцями під Сольницею. 2 квітня 1777 року помер Максим Берзовський композитор опери «Демофонд» і численних духовних концертів, що були зразками хорового мистецтва XVIII століття. 2 квітня 1848 року в Галичині створено перше українське політичне товариство «Головна Руська Рада». 2 квітня 1891 року народився український вчений в галузі рослинництва Тит Демеденко, 3 квітня 1918 року народився видатний український письменник Олесь Гончар, автор оповідань повістей і романів. Його роман «Собор» користувався особливою популярністю. І 4 квітня 1838 року Тараса Шевченка... Тарас Шевченко був викуплений з кріпацтва. Шановні радіослухачі, пропонуємо вам у сьогоднішній радіопрограмі такі важливі новини. Росія концентрує 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Петро Порошенко лідерує в президентському рейтингу. Україна у центрі уваги Великої Сімки у Газі в Нідерландах. Росія продовжує концентрувати війська на кордоні з Україною, куди вже підтягують елітні танкові гвардійські підрозділи. Про це повідомляє Думськая. Як повідомляється, на південному заході Брянської області була помічена техніка 12-го танкового полку 4-ї гвардійської Кантемирівської танкової дивізії. Це еліта російських сухопутних військ, яка регулярно бере участь у парадах на Червоній площі. Це з'єднання вивантажилося в районі Новозибків-Клімово і може бути задіяне для наступу через Чернігів прямо на Київ. В районі населених пунктів Калинівка та Амонь в Курській області, 15,7 кілометрів від держкордону, відповідно, зосереджується батальйонна група ще одного легендарного з'єднання Другої гвардійської Таманської моторострілецької дивізії. Джерела видання повідомляють про приблизно 400 військовослужбовців на БМП і БТР, танкову роту. 10 танків, а також вузол зв'язку. На військовому полігоні в районі населених пунктів Білгород, Сєве... Сєверний і Строїтель знаходяться три батальйони 76-ї Псковської десантно-штурмової дивізії і два батальйони 106-ї Тульської парашютно-десантної дивізії. Всього це приблизно 1100 службовців і 120 одиниць авто і бронетехніки. На об'їзній Белгорода зафіксовано понад 25 штурмових вертольотів – МІ-24. Як відомо, Держприкордонна служба заявила, що кількість провокацій з боку російських військових поблизу українського кордону зростає. Петро Порошенко переконливо лідерує в президентському рейтингу, більш ніж удвічі випереджаючи Віталія Кличка та Юлію Тимошенко. Процес свідчить дані соціологічного опитування, проведеного спільно Соцісом, Кмісом, Рейтингом та Центром Розумкова. Згідно з даними, українці демонструють наразі дуже високий рівень електора, електоральної активності близько 84 виборці, близько 84... Прод... Близько 84% виборців готові чи скоріше готові віддати взяти участь у виборах. На президентських виборах Петра Т. Порошенка готові підтримати майже чверть опитаних. Другу позицію посідає Віталій Кличко 8,9%, а третю Юлія Тимошенко 8,2%. Сергія Тегіпка підтримують 7,3% опитаних екс-губернатора Харківщини Михайло Добкіна 4,2%. Петро Симоненко отримав би сьогодні 3,69 голосів, Олег Ляшко 3,5% голосів, Анатолій Гриценко 3,2% голосів. Націоналістів Олега Тягнибока підтримують 1,7 відсотка голосів, Дмитра Яроша 0 – 0,9 відсотка голосів. Президент Сполучених Штатів Барак Обама прибув до Нідерландів для участі в екстреному засіданні в ГААЗі лідерів Великої Сімки провідних промислових країн світу. На порядку денному – міжнародна відповідь на анексію Криму Росією. Президент Обаба прибув до Амстердамського аеропорту аеропорту і відтак поїхав до Гааги для переговорів із союзниками і партнерами. Хоч його візит до Нідерляндів пояснюється участю у саміті з ядерної безпеки. Очевидно, що головною темою його зустрічей – криза в Україні. Американський лідер має на меті за... заручитися підтримкою спеціальностей заручитися підтримкою в питаннях про додаткові санкції проти Росії і економічної допомоги уряду України. У Газі Обама скликав зустріч лідерів країн Великої Сімки для обговорення координації відповідних заходів у зв'язку з діями Росії проти України. У спробах заручитися підтримкою своїх дій щодо Росії Обама не обмежується Європою. У програму його візиту до Гааги включена зустріч у понеділок з президентом Китайської Народної Республіки Сі Ціньпіном. Слід зазначити, що Китай пішов на нетиповий для нього крок, висловивши сумнів щодо правомірності дії Росії в Україні. У п'ятницю радник з Національної безпеки Сюзан Райс заявила, що через втручання Москви в Україну Сполучені Штати повинні переглянути свої відносини з Росією. За її словами, після закінчення Холодної війни Міжнародне співтовариство спробувало вплисти Росію у тканину міжнародної системи та глобальної Економіки. Але все це ґрунтувалося на очікуваннях, що Росія дотримуватиметься правил дорожнього руху, що стосується економіки і безпеки, міжнародного права, норм і принципів, що регулюють відповідальні дії на міжнародній арені. Те, що ми бачимо в Україні, це кричущий відхід від цього, сказала вона». Комітет із закордонних справ Палати представників Американського Конгресу схвалив законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 1 мільярда доларів. Схвалення цього документа відбулося на тлі дискусії про потребу реформування міжнародного валютного фонду. Представники Демократичної партії відмовилися від вимоги, щоб тільки реформування міжнародного валютного фонду уможливлювало будь-який пакет допомоги Україні. Законопроєкт підтримує надання кредиту і передбачає санкції щодо громадян України і Росії, причетних до російського вторгнення. Тепер документ спрямовується на розгляд Палати представників. Перший транш макроекономічної допомоги від Європейського Союзу надійде протягом двох місяців після підписання угоди про співпрацю між Україною і Міжнародним валютним фондом. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, передає Інтерфакс Україна. Наші європейські партнери ухвалили рішення про виділення 1,6% 1,6% мільярда. Я не знаю, як це прочитати. Про виділення 1 мільярда і 6 мільйонів євро. 60 мільйонів. Про виділення 1 мільярда і 600 мільйонів євро. І протягом двох місяців після підписання угоди з МВФ. Перший транс може надійти, сказав він. Як відомо, голова МВФ Крістін Лагард заявила, що в найближчі дні Україна і МВФ оформлять короткостроковий план фінансування. Обсяг екстреної допомоги МВФ Україні може становити від 15 до 20 мільярдів. Виконувач обов'язків міністра оборони адмірал Ігор Тенюх подав у відставку «Повідомляє українська правда» від 25 березня цього року. Про це він заявив під час свого виступу на засіданні Верховної Ради. Спікер Олександр Турчинов виніс на розгляд Ради відповідну постанову, за яку проголосували 197 депутатів «Постанова не була прийнята». За словами Танюха, причиною такого кроку стала критика його дій на посаді голови оборонного відомства. Цитуємо. «Розуміючи, що декому не подобаються дії, які я здійснюю як виконувач обов'язків міністра оборони, а також непорозуміння в питаннях, які піднімалися з першого дня і до сьогодні стосовно автономної республіки, я за своє місце не тримаюсь і ніколи не тримався». У ситуації, яка склалася, якщо у керівництва є інше бачення і інші кандидатури, я не заперечую, сказав командувач. І тому я, виконуючи обов'язки міністра оборони адмірал Ігор Тенюх, подаю у відставку. Честь маю, заявив він. Танюх коротко прокоментував свої дії на посаді голови Міністерства оборони, яку він обіймає з 27 лютого. За його словами, відразу після свого призначення він негайно почав приводити війська у повну бойову готовність та займатися очищенням Збройних сил. Останні висловив в пресі про так звану недачу наказів не відповідають дійсності. Зразу ж, коли я зайшов кабінет, я віддав наказ – на використання зброї згідно зі статутами. Документи від 3 березня є, підкреслив він. Після того, як був вбитий прапорщик при захопленні частини в Симферополі, був виданий повторний наказ про застосування зброї, додав Тенюх. Уряд прогнозує, що воловий внутрішній продукт України знизиться на 3% по відношенню до попереднього року, а інфляція зросте на 12%. Про це йдеться в основних макроекономічних прогнозах економічного і соціального розвитку України на 2014 рік. Тим часом у лютому середня зарплата зросла на 41 гривню, повідомляє Держстат. Росія не відмовилась від пляну нападу на територію України «Російська весна» і тримає на кордоні 100-тисячну армію. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій під час брифінгу. Він зазначив що на сьогодні на кордонах з Україною продовжує перебувати майже 100-тисячний бойовий загін російської армії, готовий до вторгнення на територію України, незважаючи на всі заяви офіційного Кремля. Ми можемо сьогодні стверджувати, що продовжується дія їхнього плану під умовною назвою «Русская весна». Продовжуються спроби дестабілізації ситуації в південно-східних регіонах України, заявив Парубій. За словами парубія, практично щодня українській стороні вдається затримувати диверсійні групи, які перекидаються здебільшого з території Російської Федерації з метою дестабілізації ситуації в південно Кандидат у президенти України Сергій Тігіпко заявив, що хоче очолити партію регіонів. Про це він заявив в ефірі Громадська ТІБІ. «Я із задоволенням очолю партію. Я не боюся відповідальності очолити партію регіонів», сказав політик, зазначивши, що готовий взяти негатив, пов'язаний з цією політичною силою, на себе. Тігібко зазначив, що подав до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатом у президенти, не погодивши цей крок ні з бізнесменом Рінатом Ахметовим, ні з Дмитром Фірташем, ні з Сергієм Льовочкиним. Водночас політик повідомив, що сподівається зустрітися з Ахметовим середу або четвер. Можу сказати, що сам профінансую свою виборну кампанію, як фінансував її в 2009, і, 2009 і 2010 році. І дуже добре було б, щоб партія регіонів підтримала. Я вважаю, що у мене Судячи з опитувань, найвищі рейтинги, а партія повинна підтримувати найбільш рейтингового кандидата, заявив Тігіпко. Над бранцями російських окупантів, відпущеними 20 березня з полону в Криму, жорстоко знущалися, били струмом, одному прострелили обидві ноги і відрізали шматок вуха. Про це пішло спілкування, Хер... спілкування в Херсонському госпіталі із двома сполонених Андрієм Щекуном і Юрієм Шевченком написав журналіст білоруського видання «Новий час». Переклад тексту публікує... Нема. Окей. Okay. Щекун – свідомий українець, родом із Львівщини, філолог за освітою, останні 23 роки жив у Бахчисараї з дружиною і трьома дітьми. Дружина з місцевих, діти народилися і виросли у Криму. Очолював громадську організацію «Український дім», боровся за українську школу, а останні місяці був активістом Кримського Евромайдану. Напередодні святкування 200-річчя Тараса Шевченка він прийшов на вокзал у Симферополі, щоб забрати 50 українських прапорів, які передали йому з материкової України. Це закінчилося для нього майже двотижневим полоном. Шевченко – хлопець із Павлограда, що на Дніпропетровщині. Їхав до Кримського друга в гості. Був затриманий на вокзалі в Симферополі. Славу тобі кручі Ще синьої річки Збору не нагладь Та вже проминуть тебе Птахом летючим Твій час, твій останній Попереду пать. Ще сонце високе, ще не Бо глибоке, ще серце замало, грудей не пірве. Урвались, подались, перекрасні мороки, і щось тебе кличе, і щось тебе зве. Крила не висі, твої пронеслися навіки. Прощай. В сороковий день Небесної сотні Оксана Максимишин Корабель Наказ Побратиму Копай, побратими, Для мене могилу Додому вертаю У дубовій труні А ще заспівай мені Пісню ту милу про землю святу, де вода і солов'ї. Живи, побратиме, бо мусиш за мене садок посадити і зростити синів. Дивись, яке жито зійшло в нас зелене, ти тільки сюди не пускай ворогів. Я вже, побратиме, на правді у Бога, а ти на землі тільки в правді живи. Моя обірвалася рано дорога, ти сина свого моїм ім'ям назви. Розрадь, вірний друже, згорьовану маму, і батька, мозолисту руку стисни. Копай, побратиме, копай мені яму, в останнє мій брати мені догоди.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 і переконайтеся, чому MB Bank є мій банк. Шановні слухачі, до нашого студіо завітала доктор Лариса Кей, яка недавно приїхала з України. Я дуже, дуже прошу, щоб вона розказала нам про її активність і враження з її ДА поїздки. Прошу доктор Кей до мікрофону. Дуже дякую, що даєте мені можливість позвітувати про пророблену працю Злучного українсько-американського допомогового комітету за останні чотири місяці. Як вам, мабуть, відомо, в перших днях, коли розпочався Майдан, ЗУДАК, Злучний українсько американської допомоговий комітет, проголосив збірку на гуманітарні потреби Майдану. І я хочу сьогодні позвітувати, що за останні три з половиною місяці ми роздали, передали та використали і маємо посвідки на 348 тисяч 500 доларів. Ми також дуже вдячні вам, щедрим жертводавцям, які уможливили це. Тепер би хотіла вам коротко пояснити, на що ці кошти були видані. Ці кошти були видані на намети, харчі, ліки, термоси, коци, стельки, зубні щитки, зубна паста, одяг теплий, бронжилети, шоломи, шовні матеріали... Suitors, окуляри такі, щоб обороняли очі після того, як так багато наших молодих людей потерпіли. Назагал, також ми харчування проводили, передавали Києво-Могилянській академії, яка харчувала, передавали Центру національного відродження, які харчували тих, які прибули здалека на Майдан, та передали кошти на Майдан Суми, Майдан Миколаїв, Майдан Луганськ, Майдан Крим та на собор святих отців Васильянив. А далі я б хотіла коротко сказати про мої враження з подорожі на Україну минулого тижня. Я мала нагоду стрінутися з мамами та батьками та дітьми тих, що загинули. Зодак також проголосив, що передає тисячу доларів родині кожного погибла Небесної Сотні. До цієї Небесної Сотні тепер долучилося вже багато більше, бо тепер начисляє около 131 осіб цій Небесній Сотні. Але моє враження є наступне. Ці матері, ці батьки, вони розуміють, за що померли їхні діти. Я лише хочу дати приклад від одної мами, яка мені сказала, це є мама вдовиці, якої єдина дитина була прострілена і загинула. І вона сказала, що вона має добрих сусідів, які до неї добре відносяться. Але одна сусідка їй цілий час питалася, а чому він там йшов, по чому він там ішов? А вона до неї обернулася і сказала, як ти не розумієш, то я не маю з чого з тобою говорити. І це і ті люди, які жертвували своїми дітьми, своїми чоловіками на те, щоб Майдан таким міг вийти побороти. Там також залишилося дуже багато родин, які мають маленькі діти. Є одна родина, де батько згорів на Запоріжжі, бо був в Автомайдані, де залишилося трилітна дитина, дволітна дитина і місячні близнята. Там багато таких досить тяжких ситуацій залишилося в Україні. Я би попросила всіх... Слухачів, щоб добре подумали, як нам, українських громадів в Америці, якнайкраще допомогти цим потерпілим. Тепер цього тижня, за порозумінням, яке я мала минулого тижня на Україні, ЗУДАК проголосив збірку на гуманітарні потреби Українського війська і Національної гвардії та для їхніх родин, спеціально тих, що потерпіли, що вже загинули. Пожертви можна скласти на рахунки ЗУДАКу призначені військо- або Національна гвардія гуманітарні потреби. Вони знаходяться в наших українських кредівках, або можна без MB Financial, або можна безпосередньо висилати на адресу ЗУАДКу, злучного українсько-американського допомогового комітету. Також хочу подати деякі інформації, які я довідалася минулого тижня в Україні. Першу цього, є на Україні тепер такий комітет, який називається Ukrainian Coordination Center for International Aid, або Український координаційний центр міжнародної допомоги постраждалим. Цей центр має точний реєстр всіх потерпілих, які є хворі, які є поранені, які знаходяться по лікарнях по е, інших країнах та в Україні. Якщо хтось би мав якісь запити про когось, де вони знаходяться, або чи та людина потребує десь переїхати на лікування, то можете дзвонити до них на їхній телефон, який є 063 233 03 03, 03, 03, 03, 03 або прошу звертатися до ЗУДАтку, і ми можемо вам це допомогти в цьому. А за цей центр відповідає Олена Ганчак Каськів та доктор Ольга Богомолець. А так що вони є до допомоги, як ви би хотіли знати про людей, які потерпіли і залишилися по лікарнях або виїхали до лікарень чи в Австрії чи в Німеччині, Польщі, Румунії, Чехії, Істонії та Ізраїлю. Бо ці країни прийняли наших молодих людей, які потерпіли на Майдані. По-друге, я думаю, що тепер перепровадують кілька проєктів на Україні, які є вам цікаві. Один з тих проєктів, це є проєкт для психологів і психіатрів, які будуть переходити в американський, щоб допомогти їм, допомогти цим людям, які перебули на Майдані та родинам потерпілих. Бо хоч я колись думала, що це може не таке актуальне, будучи на Україні минулого року, Тижня, я зрозуміла величезну потребу таких проєктів і такого проєкту, який пропонує доктор Уляна Супрун і організує його. А, також переходять проєкти про early respondents на Україні а, та допомогти урядові Україні зорганізувати план, як це переводити. Далі проєкт «Родина-родині», до якого зголосився ЗУАК. Багато з цих родин, потерпілих, тих, що і погиблих, або тих, що є покалічені, надальше будуть потребувати серйозну фінансову і моральну допомогу. Фінансову допомогу можна перепровадити в такий спосіб «Родина-родині». Так що будуть шукати родини тут на Заході, в США, переважно, і в Канаді, які би могли заопікуватися родиною потерпілого на Україні. Бо там знаходиться багато родин, тих потерпілих, які мають малолітних дітей або дуже стареньких батьків, якими ці опікувалися. Телефон до зуатку злучного українсько-американського допомогового комітету 215-728-1630. Адреса 1206 Катмен-Авеню, Філадельфія, Пенсилвенія, 19111. Прошу також подивитися на нашу веб-сторінку uuarc.org. Дякую. Доктор Кей, я дякую за ваш світ і цікавий коментар. Захистить від куль кольоровий шолом для спорту, мрія про справжню війну у центрі міста на фронті, то все я на справжній війні, справжня смерть, справжня кров, справжній мій, Дерв'яний щит допоможе тобі, захистить від куй тебе, ангелків, Дерм'яні щит Захистили не всіх, Своїм ділом тебе заступив кожен з них. Терплячі бій проти твоїх войових. На майдан мій батько пустив тебе. За країну, щоб вірили у свої сили, зватили барикади, вирішив стати з ними обороні громади, терм'яні щини, захистили не всіх, своїм ділом тебе заступив кожен. Коли той день, якого усі чекали настав, він мусив настати. Лишилися до кінця лиш ті, хто був готовий життя віддати. Розбили, палили, кидали гранати, стріляли снайпери по очах. Ми винесли з бою наших героїв на їх дерев'яних шитах армия решиты закрестили все своим телом тебе соступил кожевник да я решиты против огня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 857 22 84. Або завітайте на нашу електронну сторінку www.provassn.com.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 Або 215-329-1844. Ще раз прогадуємо адресу похоронного заходу 95-29 Bustleton Avenue. Або також біля катедри непорочного зачаття при 717 Brown Street. Українська федеральна кредитова кооператива самопоміч у Філадельфії повідомляє.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 Галереї імені Олександра Черника в Українському освітньо-культурному центрі 700 Сіда Род. За дальшими інформаціями прошу телефонувати на число 215-782-1075. Вступ вільний, кава і солодке. Дирекція Українського освітньо-культурного центру запрошує вас на річний Великодній базар.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 Знову-знову лину я думками У село до батька і до мати. Воду, Господу, Що приносять з поля? Українська ліга Філадельфії презентує три дні мистецтва для допомоги героям Майдану. 4 квітня з сьомої до дев'ятий години вечора відбудеться відкриття виставки для членів та сусідів Української ліги Філадельфії. Експозиція творів Луки, Кімака, Вальдемарта Клюска та Лесі Кузів, а також артефактів з Майдану та з мітингів на підтримку Майдану. 5 квітня з 6 до 9 вечора відбудеться пироги, пиво та м'ясо. Збірка коштів для допомоги пораненим героям Майдану за посередництва Української Федерації Америки. Вступ 25 доларів від особи. 6 квітня з 2 до 9 години вечора відбудеться Fairmount Arts Crow – мистецький фестиваль, в якому вже 10 років бере участь Українська ліга Філадельфії. Вхід на виставку відкритий для загалу. Всі ці події підтримані Ukrainian Community Foundation of Philadelphia та ULP Cultural Trust – Українська ліга Філядельфії знаходиться на перехресті вулиць 23 та Браун. За інформацією, звертайтеся на телефон 215 684 35 48, 215 684 35 48.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 Просіть ваших приятелів і сусідів приєднатися до нашого бойкоту російських продуктів. На завершення прозвучить гімн України у рок-версії. Автор – Микита Рубченко, активіст Харківського Євромайдану. Усі партії у цій версії виконує сам Микита. Він зазначив, що зробив обробку українського гімну, щоб показати, що Україна єдина – я виконав гімн України на підтримку України та українського народу. Музика в усі часи і в усіх народах світу надихає людей бути єдиними. А рок – це просто мій улюблений музичний інструмент, сказав Микита Рубченко. Не кожній мелодії вдається звучати у рок-версії так добре, як звучить наш гімн.